wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah wa khaira al haditha di muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al umur muhadathatuhaa wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dalala wa kulla dalalaatin fin nari thumma amma ba'du ijith falandharimi itaqan vatam allahu jalla jalaluhu porshandaytiyat mashira Rahmeti Zotit Gjelle Gjellaluhu të gjitha së bashku jam bi më të mirë dhe zëtëriju në pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam bi shok të ti besniknë, bi familën ti të ndërshme bi bashkëshor të ti të pasra dhe mi gjithë muslimanët të cëtë të ndjekin rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimët në bashkëdojnë me lejnë Allahu Gjelle Gjellaluhu të ndajbë disa qaste para khudbës e gjumasë para kësaj ligërimi dhe ceremonie të madhe të cërna e ka vendosë Allahu të barekja vë të ala, që të përfitojmë nga këshilat e Allahu Gjellaluhu -Gjell dhe nga këshilat e pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Ligëratat të cilat e kimi mbajtë, të cilat janë të kategorisë së përgjithshme, tematikat të përgjithshme të cëtë kanë të bajnë me muslimanët, i përkojnë besimtarve, janë pikat e cilat besimtarët duhet të ngrisin ve dhijen në ato kemi cek disa pika, disa tematika nga libri Zotit e barek e vatë e ala nga hadithet e pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe të gjitha janë të kategorisë së vështir dhe të randë që duhet besimtarët mi kushtu e vëmendje mirë po përshka këtë nevojës së përdiqme përshka këtë nevojës Javore që e shofmej në mesin tonë, në shëshërin tonë, për shkak të mungesës e vedijes fetare, për shkak të mungesës e dituris, rrëd dispozitave dhe gjikimeve, islame, mbi disciplina të cilat nga obligohen neve në përdiçmërin tonë, në për javorën tonë, në për mujorët tonë, andaj me dhe të ndalim e menenë Allahu Gjellegjelluhu, me disa vargjit e ligjaratave, disa gjumajat e caktuara, që të diskutojmi dhe të debatojmë dhe të shojmë dispozitat e besimtarit në ditën e gjumaj. Andaj, për shak të mungesës së diturive, për shak të mungesës së njëhurive, për shak të mungesës së në gjeshjes, së muslimanit, se qka duhet me ba ajt ditën e gjumaj. Cilat janë disiplinat ditën e gjumat Qka i takon ati prej obligimeve ditën e gjumat Qka e kofarz ditën e gjumat Qka është mustehab Qka është e pëlqyme ditën e gjumat Qka është me kruh ditën e gjumat Që është e pa pëlqyë Dhe qka është haram ditën e gjumat Të gjitha do t'i shofi me lejnë Allahu të barëke Vë të ale Filëmisht, dikush mundet me thanë Se neve e falmi gjumon, e ngrisim gjumon, vim në gjumon, dhe jemi të regullt në gjumon, andaj, a ka nevoj për të fol, për disiplinat në ditën e gjumon, për dispozitat të ditën e gjumon, qka është farz e qka është haram ditën e gjumon, kur na me vite falemi, kur me vite vim në gjumon, neve themi, Nuk është e dëmës dëshme që njëzit nëse vinë me vite në gjumat që ata të adinë që kanë gjumatja. Ka njërez me vite të tëra, ka njërez me vite të tëra, vinë në gjumat, prezentojnë në gjumat. Dështë ta vinë edhe herët edhe vonë, pa ma parasyshë, mirë pa po ka shumë për e tyre. Nuk e kam përqëllim vetëm në mesin tonë të ngusht, po në përgjithsi në shëshirin e muslimanëve, Ka munges, ka munges të një hurive mbi dispozitat e gjumas. Sikur për shembul, si gjitha shofmi, se për nga mberi sallallahu a rejë sallem, e ka ndalue, e ka ndalue në mënirën më të rrëpt, e ka ndalue me dispozitën dhe gjikimin më të rrand, që ditën e gjuma, në kohën e ligërimit të khudbës, në kohën e ligërimit të khutbës, jo kësa i ligërata asaj tjetërës, që njeriju e ka ndalu që njeriju mos të shprej as një shkronjë, mos të thot as një fjalë, dhe e risa. Nuk ka ma nevoj, se sa njeriju, kur e shëf di kanë dukeva zhjurë, nuk ka ma nevoj, se sa mi thamë, shuvi. Nuk ka më nevoj, ma nevoj, madhë mos dëshmëri, nuk ka më siklet ma sikletë ma i madhë, Te sa i cili është afortë e flet. Bonjur, nuk është disiplinon. S'ka më nevoj se sa ti ti thuaj aty shuj. Hajt. Mos bonjur. Mir po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kashku as lar derisa ka qan deri është ndaluar ditën e xumë. Është ndaluar ditën e xumë në kohën e hutbes kur imam i hip në hutbe dhe e mban hudbën është e ndaluar që t'i thush ati që e ki në krahun e djath apo në krahun e majt nësa ata dy flasin apo njani prej të reflet është e ndaluar që t'i thush shuji hesht nëse është e ndaluar mi thonë hesht djetarët kanë thanë sa është e ndalu me me thonë e kuptut? nëse është e ndaluar që t'i thuhet shokut shuji Hesht Nuk lehot, mi thonë, asë hesht Ditën e gjuma vetëm imami ka drejt me folë Ditën e gjuma vetëm imami ka drejt me folë Përshka këse zëvëndësëm Ligërimin e pengamberit Sallallahu aleyhi wasallem Andaj, nëse ati shokët sëmi thu shui Nuk mund është, mi thonë, hesht Gëse prish gjumam të tane E prish vlerën e gjumas tane A thu valdë, shpar gjinahi dhe më katëi dhe ngërkese ka ai cili flet e ka shumë të madhe e ka shumë të madhe andaj, mos toje dikush se na falimi me vite na jena prezent në gjami me vite na jena të gjamis me vite dhe s'kemi një nevoj për t'i ngërku e koka tona me dispozitat e gjumas jo, andaj Allah u gjele që lelu u, ju ka thamë besimtarë dhe në Kur'an Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha qathallaahu jalla wa quraan oy teshetkani besuwar oy teshetkani besuwar pra oy teshet kemi than keni than se jeni besimtar tubu ila Allahi pendohuni te Allahu jalla jalalu pendohuni te Allahu te bareke wa taala dhe ky ayeti gazvite sahabeve ky ayeti gazvite sahabeve Njerëz të përplot, njerëz të ngritur, njerëz me iman, njerëz me besim, njerëz me islam, alloj thotë tu bu, pendoheni. E pendimi ka nevojë për më shtudiën për të penduar. Do se nuk mundosh mi thon dikujt na pendohu, për çka ai të më penduaj. Ku i thua dikujt pendo, disa njerëz mendojnë se kur duhet më penduaj, ah kështu më penduam për gjithësi. Në përjisje këthe pendohen. Kë pendimi është në veçantë Kuj pendim është e veçanti E pendimi veçant nuk vaat vetëm se pas një hurime të veçanta Kuj ti duisht dikujt pendohu Bjeri pishman Pitja e parë që ka thot E të shkam i rap pishman E tash në shmikaldhue E ki nevoj për dije Për ti thon dikujt pendohu ki nevoj për dije Për ta furnizu me dije Nëse nuk i të regon për e qkajt mu pendu Aj nuk e di E nuk muet mu penduhe Andaj Allah u gjellegjeleni hu në Kur'an Nga ka të regu për e qkajt mu pënduhe E nëse sahaba dhe jështan pëndohuni Ja e ju helledhine emene Ojtë e sëtë keni besuar Andaj, ata sëtë janë prezent në gjami Pa ata së vinë në gjami me vite Ata sëtë e falin gjuman me vite Kë nuk në nënkupton Kë nuk në nënkupton asë njëherë Dhe nuk nëngërthejnë do mëzdo shmërisht Që njerëzit ti din dispozitet e gjumasë pasnjher anaj për shkak të nevojës do të mos dozh me çka e shoh mi do të flasmi me lein Allahu te bareke ve teala mbi dispozitat e Xhomas dispozitat e Xhomas nuk kemi mundësi të ngërthejmë për një ligjërat po na duan disa ligjërata na duan disa ligjërata dhe nga këto ligjërata nuk e kemi për çollim vetëm me kallëzu se na muina mi kallëzuq te dispozita asnjherë nga këto ligjërata nuk e kemi për çollim Nuk synoina me këtë derse me i tregu dikujt se na dim me kallxu se cilat janë dispozitat e xhumos. Nuk e kena për qëllim me i tregu dikujt se ne dim me fol mirë. Nuk e kena për qëllim këtë. Allahu xhele xelaluhu i shikon në jetë. Mir po, e kemi për qëllim me i rregulluar, me i rregulluar dhe me ju përmbajt kufive të sreti ka vendosë Zotë jo në Gjellë Gjellë e kemi përqëllim që të ngrisim vë dijen të ngritemi fetarisht të ngritemi me ndërgjegje me përgjetsi qysh nga hirja në gjami e deri kur të del nga gjamia njeri ju t'i duhet një disiplin e veçan njeri ju del për para Allahu Gjellë Gjellë njeri ju nuk ka mëncime trajtu Allahu që ishdo në ajë Njeriu nuk du nuk mund të bëjë donë kardi Allahu ç'i don ai. Njeriu nuk mund të më folë me, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ç'i don ai. Njeriu as me njerëzit nuk mund të më folë ç'i don ai. Ana ekziston kategori e ndryshme. Ekziston klasifikim, klasifikim që nënkupton renditje klasave. Ka renditje të klasave. Ka babgjish, e ka print, e ka non, e ka vllo, e ka motor, e ka shok. Se barazon shoku atje larg me prindin të shtëpijaa kënaqen kupton se në, ti nuk e din, ti nuk e din disiplinën me Zotin tan, ti nuk e din sa Allah i ka do kategorit, ti nuk kin nuhat, ti nuk e kin nuhat erën e islamit. Ti nëse e barazon shokun e klasës me prindin të shtëpijaa dhe s'ilësh me prindin të shpia që s'ilësh me shokun qajtore ti nuk e dinë se që ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu edhe nëse i rritë pretendimet edhe nëse i rritë t'i flamurat e mdoj ki nuk në kupton edhe ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an dhe ka dha rabbuk dhe ka dha në dispozit të prerë Zotë Jotë e la ta'budu illa ija që mës t'i bani ibadet vetëm se Allahu Gjelle Gjelalu Ibadet vëtëm Allahu të barëke Wa të ala Dhe me prindërit musil mir Mir Thot njëoni për i djetarët të musliman Vë shemë suddin Et dimeshqi Ka thënë Allah e më shiroft Pëse Allahu Kur përna nësën me dhe adhurimin Përna e përmen Bë mirësin dhe prindërve Pëse Pëse Allahu kur përna thot O ju musliman O ju njërës E para për obligimeve është adhurimi, është ibadheti, është bindja ndaj Zotit. Po më njëherë pas asaj është bamirësia dhe sjellja e mirë me prindërit. A thu Vallallahu i kanë gjit bash rastësisht as nëse anë në këto rastësisht. Mund të më kan rastësisht në jetën tande, Kur'ani nuk është. Kur'ani nuk është. Po pse ka sjellën në këtë formë? Për ta treguar një meselë se njerëzit e mençum Njerëzit më intellegjentë me racion me racion racio të shëndosh, me arsye të shëndosh, ata e dinë se njerëzit ndahen në kategori. Njerëzit ndahen në kategori dhe mirësjellja dhe edukata dhe tërbija dhe e debi nuk e meritojnë këtë njësoj. Nuk e meritojnë këtë njësoj. Ndonjëherë shokit thonësh mundesh, mundesh, po tham mundesh, nuk do të thonë se duot. Po mund është në herë në i fjallë të randë me jathanë. Ha? Shok e kije. E kije shok. Nuk nuk... Jeni baramar me vite. Mund është në herë me jashlu në i fjallë të randë. Prej sikletit. Po ki sikletë nuk është valid kërsh i prindërve. Sështë. Nuk është valid kërsh i më shumëve. Nuk është valid. Së mund është me thonë. Nuk mund është me thonë. Nuk mund është me thonë. Nuk mund ë Jo se ti nuk i cakton dispozitat, jo se ti nuk i cakton ligjet, jo se ti nuk i cakton rregullat, dhe jo se ti nuk je ai i cili vendos kufi, është Allahu i on, oj Zoti i on ai cili cakton kufi. Nga ketë kjo po dalmit ajo tjetra, se ani pse na vim në xhumë, ani pse na vim me vitë në xhami, ani pse na jena njerëz të xhamisë kjo nuk në nënkupton se ne i kena përvecësue dispozitat fetare mbi obligimet ditore mbi obligimet ditore asë mbi obligimet javore asë mbi obligimet mujore dhe asë mbi obligimet qka? mbi obligimet vjetore apo sa njeri u ka nevoj Ramazan mi kalzu qka e prish Ramazanin gjdo vjeta gjerojmë praf dhët e prish kjo gjoh aja prisha jo, po allo shdo vjetë kena kalzue, mi po duet mja rri për tri, duet mja rri për tri, pse val, nga se njeri ju është ashtu i marum, a i haron, a i zhitët në pun tjera, i haron disat të tjera, i ndryshkën informacionet, i ndryshkën informacionet, edhe pse trurit i ti, shkenstarët e kanë vërtetu, dhe dhe të të mirën me studimin, e trurit të njeri ju të, trurin njeriut, a edhe një vlezër, sa ka kapacitet për të mbajt informacione? Trurin njeriut, në bazë të studimeve bashkohore, ka kapacitet me i memorizue dhe me i mbajt mend 470 milion libra. 470 milion libra i mbajt mend në trurin e ti. Kënë nëgë shifër, qka është legjuve dikona ti rasisht, është studiuar nga njerëzit në universitetet dhe shkollat e larta, dhe janë në bost studime gjigante, mbi ata se sa ka kapacitet njeri ju. Mi, po, ko është problemi? Problemi e se njës nuk e shvizohin ata. Problemi e se njës nuk e shvizohin trurin e tërë, dhe arjojnë në sendet të kota, i bojnë moabetet, i përsëritin moabetet të kota, dhe që ata shka e përsërit që ata e di? Që ata shka e përsë që ta që ka e diskuton që ta e di, anda njeri ju, me gjithë kapacitetet e larta, të trurit të ti, të mendjes të ti, prapë ngejl i mangët, prapë ngejl i mangët. Anda i neve me lehen Allahu Tebare Kjua Teala, pas sa i parahyrje, e shofmi me të arcyshme, që të flasmi për disiplinat e ditës e gjema, të flasmi mbi gjikimet, mbi juridikun, dhe ata që ka e obligon muslimanim për i detyrave, pre ndalesave pre mustahabeve të pëlqishmeve dhe pre mkrruhatave dhe se ndonat janë të papëlqishme çti vepron në ditën e xumë. Ka than Allahu te baraka ve taala. Ne sura el xum'a. Ne sura el xum'a. Ya ayuha alladhina amanu itha nudi ila salati el xum'a fas'ahu ila dhikri lla wadhru el bay'. A. Ka thënë Allahu Tebareke Ojo të cilët Keni besuar Kur të bërë thyrja Për namazin e gjumas Vraponi Për Në përmendin e zotit Dhe kjoja jet është bazamenti gjumas Mësë për paskon që kjoja jet Nësë kishë më artë në gjami Asë kishë artë ti si ngrihet me gamedit sallallahu alajhi ve sellem me fal xumah, pa kish me fal drek. Po për shkak si, si të çet që ti ajet di çka zbrit në Medinë muslimanët e falin xumah. Në surën el-xumah ka zbrit ajet i Zotit të varë këtu te ala. Ya ja, ayyuhal ladhina amanu, oj të thjesht tani besuar. Iza nudi kur të bëhet thirrja ila salati el-xumah, për në namazin e xumos ju vraponi i ladhik krilla drejt përmendjës Allahot kjo është e para është bava gjibë është bava fartë gjumaja me këtë ajet ma anë e mend ma anë e mend dhe shtinë në kokë këtë juve dhe se se ma anë i mend ajetin në Kur'an eksiston një sure që e ka emën surja gjumas kaptine e gjumas në ta është një ajet shka thot ja e ju helledhine e menu ojë të cëtë keni besu Kur të bëhatë thirja Për në namazin e gjumas Vraponi Vraponi, ku me vrapu Në gjumas Mirë, po shiko Allah Këtu nuk thotë për gjumas Allah u thotë, kur të bëhatë thirja për në gjumas Ju vraponi Mirë, po kur të thotë e vraponi Pak para se me mrit e gjamija Sthotë të namazin gjumas Qka thotë? Dhe edini se këta jetë Kjo rënditje po gjemot i ndëruar, kjo rënditje nuk është e rasisht me. Sa Allah o po dhot, kur të shkoni, kur të anini thirjen për në gjumoh, esenë sa o konë me thonë, nga rejni për në gjumoh, mirë po nuk thot qashtu. Thot, kur të thiret për në gjumoh, ju shkoni me përmendë Allahun. Kur të thiret thirja për gjumoh, ju shkoni dhe vraponi për ta përmendë Allahun. A kjo nuk është e rasisht me. Se nuk thot kërë të baho thirja për gjuma, ju shkën e falën e gjumanë. Se nuk është përqëllim krijesoria ajo. Nuk është përqëllim krijesoria ajo. Sa Allah ka mujtë me lanë dreken, që ashtu që sheshtë. Si kur Allah t'i kishë pasë përqëllim reqatët, i kishë lanë reqatët, se ka pasë ma shumë. Dreka ka ma shumë. Dreka i ka 4, farzë. Gjumaj e ka 2. Si kur t'i shkanë përqëllim reqatët, Ai kishton 4, se janë më shumë. Po i ka vënë 2, i ka shkurtuar. Po ky shkurtim nuk është i rastishëm, se është xhanuti ku tjetër. Dhe marë mend, nuk nuk ngushtohet me një vend me sheria, vetëm se xhanohet diku tjetër. Apo nuk nuk thot leje që tu, vetëm se të ka thon diku tjetër bano çato. Apo Allahu xhelel gjele xelalu, nuk e tërheshi dispozit vetëm sa e vendos Një dispozit Ata ka thënë Allahu Jelle Në surën e l-furqan Ma nënsekhu min ajetin Au nëmsi ha Illa nëti bi khayri min ha Na nuk e pezullojnë në një ajet Ha, nuk e pëshim Apo e bim një ajet tjetër Vetëm se e bim matë mir Vetëm se e bim matë mir Apo Namazi farz Filë i mishë ka qenë dyre qatë Edhe drejka, edhe i qinia Ka qenë dy Pas ta e është bërë 4 Qërë është ma e mira? 4 që ja për dyqë 4 që 4 që është ma i miri Se kam betë e fundit Andoj Allah u gjellëvara thotë Na nuk e pezullojmë Nuk e degradojmë Nuk e zbresim një dispozit Vetëm se vim një matë mirë, mirë. Kur këtë u falë vetëm drejka 4 Allah u e ba një gjumohë, dy pse e ba një dy për ta ba më të madhe po qish bëhat ma e madhe me dy, tukon katër, bëhat se ja ka shtu hudbën e ja ka shtu disiplinat më të mloja, normal në ditën e gjumohë janë dispozitat shumë matrana qish nga filimi deri në mbarim, se sa marrën e faldreken a shikoni Allah e ka shkutur e qatin po e ka rritë dikun tjetër Aqaqatar Allahu i dhe jalaliu o i të cilët keni besuar kur të bëhet thirrja për namazin e xumas shkoni për mend në me Allahun është për qëllim me përmend Allahun është për qëllim me përmend Allahun andaj ai cili vjen në xhami dhe vënëse me përmend Allahun ai e përmend pazarin vënëse me përmend Allahun ai e përmend çajtorën vënëse me përmend Allahun ai e përmend sendet e, e, e tjera a i nuk e ka kuptu gjumon a i nuk e ka kuptu gjumon a i nuk e dip se vjen gjumon se këtë gjumon ka ma dhe shti në këtë gjumon ka ma po kiameti në këtë gjumon kërejt kapshet dhe shpendet qka egzistojnë gjalesa rrinë në pritje se mos është dita kiametit vetëm njerëzit qoroditën dhe shëtitën dhe gjitën dhe mahnitën dhe abiten duke mendu se kët njëjtësh, nuk është njëjtë. Nuk është njëjtë. And Allah u di ditën e xhumas me ilmin e tij, me dijen e tij absolute, me dijen e tij gjithëpërfshirëse. Ai ka ditë se xhumaja është e modhe dhe e ka bëu të modhe dhe ne ka të madhe. Allahu, në ka obliguar me votë të modhe. And Allah në këtë ajet çka thot, o, ju të sa të keni becuar. Kur të bëhet thirrja për namazën e xumas, vraponi me përmend Allahun, me përmend Allahun. Kërë të hishtë gjami, vesh të spi. Dhe vetëm të spi, kërë gjatë jetër. Kërë të hishtë dhe në gjami, i ki di mundësi. E të reta mundësi, është batil, është e kodë, njëa e para. Subhara Allah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, La Ilaha illallah, apo çka të dish. So është për sëllim, çka, dish. çka të dish. Qka të në banë ti memoria, që ata, të spi. Vetëm të spi. Dhe dyta, namazë vetëm namaz dhe te spi kjo është për qëllim ka von dietar dh, ila dhikrilla me përmend Allahu xhellahu xelalu domethan kur të vesh në xhami e pari send çdo vligot dhe aty është vetëm dy mundsi me përmend Allahun dhe me fal namaz çdo tjetër ta prish xhumon ta prish xhumon pastaj ka than Allahu xhellahu ala wa dhru al bay' dhe kur të veni për xumah lënë tregtin kur të veni për xumah lënë shit blerjen lënë pazarin lënë shitjen edhe blerjen drejtori do të ndon kur thirret namazi xumos çdo tregti e cila bëhet pas këtij namazi është e kot çdo tregti çdo shkëmbim dhe kompenzim çdo shitje dhe çdo blerje çdo ndarje me smallërat edhe parave Çdo vot pas namazit të xhumos, është e kot. Është haram. Është haram. Nuk është valide. Çfarë do të thonë, nuk është valide. Ti ja si ki dhan mallin, ai ti ka dhan parat. Së është as malli i ati, as parat si kimor, do të shikthi. Pas xhumos. Kjo ka argument të madh. Çfarë është? Shigoni çka thot Allahu xhelel xhelaluhu. Xhumoja është çatë e madhe. Xhumoja është ditë e madhe. Gjumaj është ceremoni që është e lartë. Gjumaj është aqë e madhërnume të one dhe risa. Edhe angazhimin primar të juve. Edhe angazhimin mëtë thelpsor të juve. Qëka ban njeri ju të nditën? Qëka ban njeri ju të nditën? Punon, rukton, gjakon, lip. E lip rësku në allohu gjele gjelelu. E lip rësku në allohu të barek e vëtë hara. E lip kuja ka dhe allohu rësku në. Dikushtot po kecë po punojnë. Nga ja përformi për ato që ka janë në naturë Në naturë të, të shëndosh Gjdo obligim I njerijut në këtë vot Oshtë i lidhër me angazhim Me djersitje Me raskapitje Me flimë Së mund është dika në kushtot, po kërëshpinës Në kështot po pilot ka Pilot ka kërëshpinës Nuk është e naturëshmja ja Nuk është e naturëshmja Kanë thonë djetarët sigurnëriu të hien në natyrën e nefsën, në, në shpirtin atë i cili nuk angazhohet, nuk punon, nuk rastkapit, nuk fleon, keni më pa për pikëllimin dhe shtrëmrimin të natyrës, çka kim ucudit. Këy ucudit. Ona dalan Allahu Celle Velala, kur vënë la xumë, lele le tregtin. Masi Allahu ta kanë tregtin. A ja vlen me i bëj disa punë të tjera? Jo. Tregtia është fjalëshoria, tregtia mbjetesa. Trektia është angazhimi për ditë shëmi joti. Trektia, pra puna jote, është angazhimi për ditë shëmi joti. Dhe Allah, atë shumë e kanë ngritë këtë gjumaka dhe në feve rullë beja, s'ka shqit blerje, nuk ka shqit blerje. Po mirë ma si s'ka shqit blerje, qa ka? Ka dhikru Allah, përmendje Allah u gjellëvala, përmendje Allah u te bareke vëtheala. A noj kjo është a jeti i parë që a djetarë të kam përmendje së është ba obligim gjumaja dhe në këta jetë ka dhe shumë për dobiëve të tjera neve do t'i lajmë për liziratat e arqme do t'i përnejmë njësa hadithet e pengamberit sallallahu aleyhu e sallem mbi vlerën e gjumas dhe njeri ju disa djetarë kanë thonë veç mi lezu hadithet e vlerës e gjumas tekstet e pengamberit sallallahu aleyhu e sallem mbi vlerën e gjumas dhe qka ndohë ditën e gjumas kishë mjaftu kur gjamës mjë kanëzu për dispozitave. Vecë mjë kanëzuhe qaki obligim prej farzëve dhe dëgjimi të hudvës të tjerat kishë mjë kuptu vetë. Pa ja cituhe, pa ja theksuhe. Pse val atë shumë ka hadithe, mbi vlerën dhe rëndësin e ditës e gjuma, njëri ju ishë mjaftuhe. Njëri ju ishë mjaftuhe. Nga ebi horera, rëdhijallahu anë, Se për nga meri sallallahu aleyhi sallam ka thanë në hadith La të të loo shemsu wa la të gribu Ala jomin afdalu min jomin gjumua Ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Nuk ka ndë një dit më të mirë Në të cilën lind dhjeli dhe përëndon dhjeli Më e mirë së dita e gjumasë më e mirë se dita e gjumas pra nuk ka dit që është më e madhe më madhështore më e ngritur të vetë Allahu gjele gjelelu po e të, të kneve dhët me qenë ashtu se sa dita e gjumas në qikët dit është dita më e mirë që ka linë djeli dhe më e mira që përëndon ta djeli hadith nga pengamberi sallallahu aleyhi wasallam hadith tjetër nga pengamberi sallallahu aleyhi wa sallam desne ka nje nga imam muslimi ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin talat alaihi alshams yawmul jumaa ka thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dita më e mirë në të cilën ka lindi dielli oj dita e xumas dita më e mirë në të cilën ka lindi dielli oj dita e xumas fihi khuliqa adam Në që këtë ditë është kryu Ademi Pra, zënafila Fila e jonë është në ditën e gjumat Që këtë ditë ja kena nisë na Në ditën e gjumat, ja kena nisë na Cë ja kena nisë na, se ja kena nisë baba Qatë ditë që ja kena nisë baba Qatë e rejena na A dhe ka tonë pengamberi sallallahu alaihi sallam Fihi, khulli ka edem Dite në gjumas është kryu Ademi Pra dite në gjumas është zënafila e jonë është fillimi i jonë është ajo ditë kërnaja këna njësë me qenë bitë e ademit Këmi njësë bitë e ademit Vëfihi u dhe khile lë gjenne dhe në ditën e gjumas ka hinë gjennet Pra Allah, ditën e gjumaj ka kryu Ditën e gjumaj ka fut në gjennet Herën e parë Kërë ka fut Allah u gjellë u hala në gjennet Vëfihi u khri gjemin ha Dhe në qatë ditë Dhe në qatë ditë është djejë për gjennetit Disa djetarë kanë dhamë Kjo argumenton ose që ka qëndru një dit Ose që ka qëndru një jafë Pse? Se në ditën e gjumat salat, sam, Ka hi, ditën e gjumat ka dal Janë dy mundësi Ose që atë ditë ka dal Ka shëtit Mirë po ditë e ka qënë shumë e gatë Dhe ka po gjunare ka dal Ose ka qëndru një jafë Dhe Allah u gjellohar e di më smirti këtë mësele Uefi hi ti be alejë dhe ditën e gjuma i janë mësu fjalët qish mu pënduë ku e fihi tibë alej tibë do me than i është mësu të u bja a për shikoni, fjallat tibë është mi, mi amësu të u bëndikujna ditën e gjuma i është mësuë pra Allah u ja ka mësu adenit qish mu pënduë që do me than se nevena është mësuë pëndimi Këtë qardhja, kur që këtë dit Ando Allah e kanë gritë këtë dit Se në këtë dit Neve në është plëcu feja Në këtë dit në është mundcu e është të ubeja Kjo dit është e madhë shumë Të zote Jonë Gjellewala Pas taj të të pengamberi Sallallahu aleyhi ve sellem Vëfihi matë Dhe në ditët e gjumatë Kanë ndru jetë Ademi aleyhi salatu ve selam Vëfihi të kumus sa'a Dhe ditët e gjumasë ndodh kiameti ditën e xumës ndodh kiameti sot fatkeqësisht sot fatkeqësisht mirërisht këta ditë kur i kanë dëgjuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ndritur dhe janë trishtuar dhe e kanë marrë seriozitetin më të plotë me përkushtimin më të plot se ditën e xumës pritet më ndodh kiameti ditën e xumës Pritët me ndohë shkatrimi Gjigantik sa i dunjoje Pritët me ndohë muaz gjësu Gjitë shka shka eksiston këtu Dërsa sot Njerëzit kërëshovin ditën e gjumëa Kërë gjanë nuk pritin Kërë gjanë nuk pritin Nga se mungojnë Përcëptimet e Korani dhe sunetit Pengamberit Sallallahu aleyhi sallam Wa ma min dhabetin Illa wa hie javmul gjumëa Musi khatun Hatta të të luashemës Shefëkan minës saa Të të ingamberi sallallahu a.sallam Ditën e gjumas Ditën e gjumas Të zitha ka ofshët E pritin Dhe e dëgjojnë Musiha E dëgjojnë Dhe e pritin me vesh Dukë e dëgju me vëmendje Mos val Pondol kiameti Mos val Për ndonë kiameti Qëka thotë për nga melli sallallahu a.sallam Shëfa kanë mine saa Nga friga kiametit Andaj është vërtetue Se kafshët Dhe shumë kafshë E ndjen me Minuta apo sekonda për para Dridhjen e tokës Dhe vërshimeve të shumëta Apo shumë kafshë të caktuara Shumë shpentë të caktuar E ndjen vërshimin E ndjen dridhjen e tokës, i ndjenë fatketësit në tokë, pak para se me ndjenë njëriju pse, se aje e ka prit musikha, e ka ndje për para a njëriju kur veç kër të ardzoje njëriju vetëm kër të ardzoje për toka e tharë, vetëm kër të dridhët shtëpia, mirë po nuk e ndje për para a noj kjo është prej njërimi që ka i, i, i katakue njëriju, pas të e thotë për njënësam illëb në edem, për e të birit të Bërveç birë të ademi, Thojnë disa djeta, Subhanallah, Allah Adoha është i madhë, ka përshë asë mendje nuk ka, asë logik nuk ka, asë si nuk ka, si kërësit e to, asë veshë nuk i ka si kërë veshë të to, me gjitha ta, e prit dridhjen, e prit kja metin, ma shumë se ti, ma shumë se unë e ti, ma shumë se njërzimi, se valë, se valë, Se ata nuk i bojnë gjuna, Allahu Gjellewala. E kuptut? Jo, pëse na kena mendje vëtë madhe. Pse? A se kena arsi vëtë madhe. Jo, se kena gjuna e ma shumë dhe ato pëngojnë. Se kemi më katë e ma shumë dhe ato pëngojnë. Ajo s'ko gjuna e? Ajo i binë dhe të zotit drepë, të barek e vëtë ala. Pa gjuna e, ama s'ko mendje. S'ka dërtë, nuk ka dërtë. Por shkak mungesis e gjuna eve, ajo e dëgjënë prepërpara dhe pret përpërpara në ditën e xumë se mos vall ndodh Qiameti pasaq ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam وفي ساعة لا يصادفها مؤمن وهو قائم يصلي ويسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e xumë është një sa është një orë Dietator kan thon në gjuhën arabe fjalën sahat, sa'a. Fjala sahat shpordor në shumë kuptime. E para prej kuptimeve më e vogla është çasti. Fjala sahat në gjuhën arabe përdoret për çast. Andaj thon dikujt na eja në kët sa'a e ka për qëllim kët minutë. Dhe disa dietatorë kanë komentuar kiametin se kiameti ka emrin sa'a, ora e ka për qëllim qasti nuk e ka për qëllim një orë pa e ka për qëllim qasti adhe ka dhe në lau gjellëvara la te tikum illa bëghte nuk juve në kiameti vetëm se në qast befas kur kur se di dhe ma dhe në kuptimin sehat e ka për qëllim qast dhe kuptimin tjetër është sahat sahati jonë sahati jonë që dhe në ka për qëllim këtu se në ditën e gjumas është një sahat Çdo nëse besimtari lutet Allahu xhe ljalull. Çka do të çojë li Allahut, Allahu ia ja jep. Çka do të çojë li? Ia ja jep Allahu xhe ljalula. Cila është kjo? As një çast, as një orë, as një çast, as një orë. Kush e di më spirti? Ata që ja kuptojnë e kuptojnë më spirti hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari duhet të mëqen i zellshëm, i kujdesshëm që ta zoje, ta kape këtë qast e ta lutë Allahun të bareke o të ala qëli është ki qast? qëli është ki qast? thot për nga meri sallallahu a.s. në ta është një qast që nëse besimtari e ta kon duke u fal edhe lutë Allahun gjellë gjellë lu Allahun të bareke o të ala ja plëtson dëshiran në komente në këti adidi ka nërë shumë shpegime dine, prejnë sabat Deri sa të më rëndojë djeli, ka mendim të djetarëve se është sahati. Pra, prejtë filoje, sabaj, me falë sabaj, ora 5, ora 6, disa djetarëve në ora e 5, disa djetarëve në ora e 6, e 7, e 7, e 7, e 7, e 8, deri kur, deri sa thira akshomi. Deri sa thira akshomi, mendimët të djetarëve janë të ndryshme dhe të lëlloshme se kur është ki qastë. Kur është këtë qatë, se për nga mesam s'ka të regu, ka thonë, fihi, në këtë ditë, qene është kjo, nuk e dina, atarë me se se dina, qka duhet me ba? Duhet me kërku në gjdo orë, mësele asë një orë pa t'hikë, prejnë saba, prejnë pesë, e në gjashtë, e në shtapë, gjdo orë banë një doa, ndoshtë ashtë taj qasë edhe përputë dhe harmonizohet me qasën që qa ka përpër, e ka përpër, përmen të Nga Mberi sallallahu aleyhi sallem dhe e gjenë përgjigjen të Allahu të bareke vë të ala. Gjera shtu në vlerën e ditës e gjumas ka në ardhë shpegime të ajetit të Allahu të bareke vë të ala nga Omer ibn Khattabi radhujallahu anë pris i dit i besimtarëve të nësbetojnë djetarët në livrët e tëre se nga Tariq ibn Shihab thot e er një njeri të Omer ibn Khattabi radhujallahu anë një qifut një jehud dhe i tha, ju muslimanët e lezëni një ajet një qifut i arë Omerit an, dhe tha, ju e lezëni një ajet si kur kja ajet me na pasbrit neve qatë dit që ka zbi që ajet e këshmi bërë fest qatë dit që ka zbi që kja ajet me e këshmi bërë fest thotë Omer i vëll khattavi Cilin a jetë e ki i përqëllim? Cilin a jetë e ki i përqëllim? Kjo qka argumenton? Se që i futët shumë mirë i di i në jetët. Kjo argumenton se jehudet shumë mirë i di i në jetët. Jo dhe të ato që ka i klegzojnë të libra të ratë, po dhe të libra të tonë. A nëse di në astorë, asë të të të nëve. A ta i kanë thonë muslimanëve. Mukon që e kema që këta jetë që ka e kini ju, i kishë më bëhë festë. Tha Omeri, cëllin lëki, se shumë ka, cëllin lëki për qëllim, dhe subhanallah, jehudat e mësojnë Kur'anin ma shumë se na, jo për e dashnijës, jo për e dashnijës, jo për jo e dashnijës, po për e dinakrisë, për të ditë se ku mundën mëna zanë dhe ku mundën mëna i dzitë pikat e dopta, nësa na nuk e studiojnë as tonin të e as, as të të tërë, as tonin e as të të tërë. Qënë, i thëtëmë në Khattavi, cëllin lëki për qëllimë Fër ajetin ku ju e lezëni Elio jo me e këmeltu lëkum dinekum O e të memë të alejkum njëmëti Vë raditu lëkum unë islam e dine Ka dhe në një ajet që ka ju e lezëni Thotë kështu Sot e këmë përsos për juve fejën tuaj Dhe e këmë plëcuve mbi juve mirësin time, time Dhe e këmë zër fejë për juve islamin Shka i tha omeri qad arafna thalik faeddeena kad dit naeddeem kad dit thalik el yawm wal wa mekan el lezhi nazalet fihi ala nabiyy sallallahu alaihi wasallam fa vallaha yeddeena kad dit eddeena the call eddeena revendin quick as we think i made it sallallahu alaihi wasallam fa wa, wa huwa qaimun bi arafa Pa kuri ka zbrit që kja jep, ka qenë kam pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ku në arafat. Që kja jep, ka zbrit në arafat. Jau me lë gjuma, ditën e gjumas. Plotësimi fesë ku ka zbrit, ditën e gjumas. Në cilin vend, në arafat. Andaj nuk ka vend më të madhë. Dhe ditë më të madhë, se sa ditë e gjumas dhe arafatis, ka më. Arafati është ditë të majë madhe, vendi majë madhe që eqzistën. Në Arafat është ceremonia majë madhe, deri sa djetarët kanë diskutu, a është lejle të nërë kadri majë madhe, apo Arafati? A është Arafati majë madhe, apo lejle të nërë kadri? Se, për shka këmë dhështisë, shka e ka lejle të nërë kadri. Për shka këmë dhështisë, shka e ka Arafati. Mirë, Arafati me kanë bashkojot me ditën e gjumat. A i shikoni sa për pesh ka dita e gjumon. A i shikoni sa rëndësi ka dita e gjumon. A ne nuk i avlen gje mati nderuar. Me arë në gjumon. Dhe me e prish disiplinën dite në gjumon. Nuk i avlen me arë në gjumon. Dhe me folj dite në gjumon. Nuk i avlen me arë në gjumon. Dhe me po bu hapet dite në gjumon. Nuk i avlen me arë dite në gjumon. Dhe me silë Koken ta në vërdal. Andej e këndej dite në gjumon. Se s'ka vlerë Ma mirë i shkonë më së me ardhë, se sa me ardhë kështu. Pse? Se kjo ditë, ka dhëmë e nësëmë, vesh mi thonë shokut, shuj, shuj se e të prove, shkoj gjumaj a jote. Dikush të të të, oho, gjuneve si ta, shuj, shka, nuk ka shuj, du të më shujt a i vetë, du të me shujt a i vetë, a i shikën e sa është e mave kjo. A dhe e lusë mi allahu në gjellë vahala, që allahu të vahala, të e ngritve dhijë إلوسي من الله تبارك وتعالى ان شاء الله وجل جلاله لا ندري شلون هذه فطرات تونا منديتونا بالقران ndaj ditës së tonë me Kur'an dhe është tonë me Kur'an elucim allahut t'barak dhe ualla t'ala t'alau jalla jlaluhu ndaj mosme kuftu hadithin ndaj mosme kuftu fen e zotit t'barak dhe ualla me çën të shëlshem të edukushëm me çën me t'erbi ndaj zotit ton dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ndaj namazeve tona ndaj muslimanëve por gjithsi aku qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inhu huval ghafurrahim walhamdulillahi rabbil alamin